Перша книга Самуїла, розділ 28. Того часу зібрали філистимляни свої загони, щоб іти на війну проти Ізраїля. І Ахіш сказав до Давида, «Мусиш знати, що ти з твоїми людьми «Вирушиш зо мною в похід!» Давид відповів Ахішові, «Тепер побачиш, що спроможеться довести твій раб!» І каже Ахіш до Давида, «Коли так, я тебе зроблю назавжди охоронником моєї особи!» Самуїл помер, і увесь Ізраїль за ним плакав, і поховали його в рамі його місті. Саул повиганяв був із краю чарівників і віщунів. Коли зібрались філистимляни і прийшли та отаборились у Шунемі, Саул теж зібрав усього Ізраїля і отаборилися вони в Гільбоа. Та як побачив Саул філистимлянський табір, злякався і серце в нього затремтіло. І питав Саул у Господа, але Господь не відповів йому нічого, ні через сон, ні через урім, ні через пророків. Тоді Саул звелів своїм слугам, «Знайдіть мені жінку-ворожку, піду до неї та спитаю». Його слуги йому відповіли, «Є така жінка-ворожка в Ендорі». Тоді скинув Саул свою одежу, надяг на себе другу і пішов з двома супроводжуючими. І коли вони вночі прийшли до жінки, він сказав, «Поворожи мені, будь ласка, привидом, і виклич мені того, кого я назву тобі». Жінка ж йому відповіла, «Ти знаєш, що зробив Саул, як викорінив із землі чарівників і віщунів?» Навіщо ж ставиш сіть на мою душу, щоб мене вбити? І поклявся їй Саул Господом: Як живе Господь, не буде на тобі провини в цій справі. Тоді ж жінка спитала: Кого ж маю вивести тобі? Він відповів: Виведи мені Самуїла. Як же побачила жінка Самуїла, скрикнула на весь голос і сказала до Саула. Чого ти мене обманув? Ти ж Саул. Цар відповів їй. Не бійся. Що бачиш? Жінка сказала до Саула. Бачу я щось божеське виходить із землі. Саул спитав її. Який він з виду? Та відповіла Виходить старий чоловік, загорнутий у довгу одежу. І зрозумів Саул, що то був Самуїл, припав обличчям до землі і поклонився. І Самуїл промовив до Саула: Чого мене тривожиш? Навіщо викликав мене? Саул відповів Дуже мені скрутно. Філистимляни воюють на мене, а Бог. Відступився від мене і не відповідає мені більше Ні через пророків, ні в снах От я й викликав тебе, щоб ти мене навчив, що мені чинити Самуїл сказав Чого ж мене питаєш, якщо Господь відступив від тебе І став проти тебе? Господь вчинив тобі те, що об'явив був через мене він забере в тебе з руки царство І віддасть ближньому твоєму, Давидові А що ти не слухав Господнього голосу І не здійснив його полкового гніву на Амалика То, власне, тому Господь сьогодні так учинив з тобою Господь видасть також Ізраїля з тобою в руки філистимлянам Узавтра ти і твої сини будете зо мною а ізраїльський табір видасть Господь у руки філистимлянам. І приголомшений Саул на весь зріст упав на землю, бо так сильно був злякався слів Самуїла, а до того ж у ньому не було вже й сили, бо він не їв нічого весь день і всю ніч. Приступила жінка до Саула і, бачивши, як він перелякався, каже до нього «Дивись, послухала тебе твоя слугиня, не побоялася за своє життя і зважила на слова твої, що їх ти сказав мені. Тож послухай і ти, прошу, голосу раби твоєї. Дам тобі шматок хліба, покріпись, щоб мав силу піти в дорогу». Та він затявсь і мовив, «Не їстиму нічого». І заходились умовляти його слуги, а й жінка, і він їх послухав. Устав із землі і сів на ліжку. А було в жінки годоване телятко вдома. От і зарізала вона його притьмом, узяла муки, замісила, спекла коржів без закваски і подала Саулові та його слугам. І вони, попоївши, встали і ще тієї ж ночі пустились у дорогу.